Amirea, kaleidoscop. 1. Unei fosile De atâtea ori noi ți-am făcut ovații, ți-am pregătit mândria ta pedantă. Salută dar sinteza ambulantă a celei mai nebune generații, căci la atâtea mari evenimente eu am luat o glorioasă parte, doar am avut principii conștiente și capul spart la 13 marte. Nu vezi ce iute mă deprind cu zborul? Aeroplanul visurilor mele vertiginos mă duce către stele, cum îl ducea pe bleriot motorul. Iubesc și cânt. Nepăsător cultiva sufletului gratuită zestre, căci eu sunt tânăr și îmi bat joc maestre de prognosticul tău definitiv. Tu ai ajuns de mult, fatalul termen, și te-a orbit steril a ta splendoare. Eu port în suflet durerosul germen al operelor mele viitoare.